FAPTELE APOSTOLILOR, CAPITOLUL 16, VERSETUL 33 Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat în dată, el și toția ai lui. Cât de urgent a fost vestirea Evangheliei Mântuirii pentru temnicer și pentru toția ai lui, că sfinții slujitori ai lui Hristos, Pavel și Sila, au uitat de rănile de pe trupul lor, din care curgea sânge, au trecut peste chinul famei, și au ajutat la mântuirea acestor suflete care au trecut din noaptea morții păcatului la lumina vieții veșnice fericite prin Evanghelia Domnului Isus. După ce lucrurile de urgență au fost făptuite, mântuirea sufletelor, atunci și celelalte lucruri ca grijă pentru trup și-au luat cursul normal. Ca să înțelegem bine ce trebuie să facem întâi și ce trebuie să facem al doilea, se cere să rămânem sub călăuzirea necurmată a Duhului Sfânt. El ne va învăța în toate lucrurile pentru ca din toate Dumnezeu să fie slăvit și viața veșnică să fie semănată și apărată în sufletele oamenilor. Plină de înțeles duhovnicesc este această istorie a mântuirii temnicerului. Timpul ales de Dumnezeu pentru mântuirea acestei autorități romane a fost noaptea, iar ca prim mijloc de trezire a lui a fost cutremurul de pământ. Din noaptea cea mai neagră a păcatului și a suferinței, Dumnezeu ne duce la lumina sa minunată și veșnică și din cutremurul cel mai înfricoșat al celor pământești ne dă pacea sa dulce și veșnică. Așa lucrează Dumnezeu prin har. Pentru el nu există piedică, ci face tot ce vrea în cer și pe pământ. Le-a spălat rănile. În limba greacă, cuvântul răbdare, atât de des menționat în scripturi, se traduce cu hipomone, adică a rămâne sub, ori a te supune, a răbda durerea ca venind din partea lui Dumnezeu. Un proverb românesc glăsuiește astfel, lumânării când îi tai mucul, atunci mai mult luminează. Suferința Sfinților lui Hristos a fost o putere în plus ca să poată convinge pe temnicer. Lumina care venea de la o lumânare cu mucul tăiat l-a pătruns pe deplin. Temnicerul ca om care a primit mântuirea prin credința în Domnul Isus a devenit frate cu întemnițatul temnițatul Pavel și Sila, care i-au vestit Evanghelia. Aceasta e lucrarea Harului, apropie cele mai îndepărtate părți, pe cei pierduți îi face copiai lui Dumnezeu, iar pe cei păcătoși îi face sfinți. În starea lui nouă de mântuit în Hristos, temnicerul a luat cu el pe Pavel și Sila chiar în ceasul acela și i-a dus în casă, le-a spălat rănile și s-a îngrijit de ei. Vorbind despre acest lucru, Sfântul Ioan Gurădeaur zicea, El a spălat și a fost spălat, el le-a curățit rănile lor, iar ei l-au ajutat la curățirea păcatelor sale. Temnicerul, luând în casa lui pe cei doi deținuți, a dat dovadă că lucrarea credinței a fost o realitate puternică în inima lui și nu s-a temut de mai mari cetății care l-ar fi putut pedepsi. Credința îndrăznește acolo unde înțelepciunea nu face nicio mișcare. Semnul adevăratei pocăințe se vede îndată în sufletul în care s-a produs această lucrare prin faptul că ia pe slujitorii lui Dumnezeu acasă la el, leagă rănile tuturor oamenilor și caută să convingă pe toți ai lui despre mântuirea prin credința în Domnul Isus. Și a fost botezat îndată el și toți ai lui. Deși s-a mai vorbit despre botez la versetele în care a fost amintit, mai spunem ceva și de data aceasta. Botezul este o așezare a Domnului Iisus în viața cea nouă pe care a adus-o el cu prilejul jertfei sale pentru toți păcătoșii care l-au primit ca mântuitor și domn prin credință. Această rânduire o poate să vârși cu adevărat numai omul care crede. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, spune Domnul Iisus în Marcu 16,16. ,16. Iată ce mărturisește evreul botezat Nicolae Steinhardt despre botez în cartea sa Jurnalul Fericirii. Cine a fost creștinat de mic copil nu are de unde să știe și nu poate bănui ce înseamnă botezul. Asupra mea se zoresc clipă de clipă tot mai dese asalturi ale fericirii. Un simțământ de siguranță absolută. Botezul e o descoperire. E un lucru sigur că în faptele apostolilor 2, 37, 38 erau și copiii în mulțimea adunată, căci așa se obișnuia la marile sărbători evreiești. Veneau părinții și copiii mai mărișori. Dar nu se spune că au fost străpunși în inimă copiii de cuvântul Domnului Rostit de Sfântul Apostol Petru și că ei, împreună cu oamenii maturi, s-ar fi pocăit și ar fi fost botezați. Să fim drepți în gândire! Citește și în faptele apostolilor 8 cu 12, au fost botezați atât bărbați cât și femei, cu toate că în jurul lui Filip era mulțime mare, noroade. O mie de posibilități nu fac un adevăr, spune un proverb italian. Nimeni nu poate spune cu siguranță că în casa temnicerului sau a Lidiei sau a lui Corneliu se aflau prunci din Leagăn care au fost botezați de Sfântul Apostol Pavel. Probabil da, se poate spune probabil. Cine își întemeiază credința și viața pe probabilități și nu pe adevărul verificat, acela nu va ajunge la mântuire. Deci botezul este o faptă a credinței omului care, în urma trezirii lui din moartea păcatului, a primit pe Domnul Iisus ca mântuitor. Zice Sfântul Ioan Damaschin, a fi botezat în Hristos înseamnă a se boteza cei care cred în El, este cu neputință să credem în Hristos dacă n-am fost învățați mărturisirea în Tatăl și în Fiul și în Duhul Sfânt. Și continuă el, nu trebuie să se întârzie botezul când credința celor a care se apropie de el a fost mărturisită prin fapte. Cel care se apropie de botez cu viclenie va fi mai degrabă pedepsit decât va folosi. Alți scriitori vechi creștini spun că botezul este pecetea credinței de exemplu Sfântul Chiril al Ierusalimului. În versetul citat nu este vorba despre prunci. Cum ar fi putut asculta aceștia cuvântul pe care îl vestea Pavel? Căci în urma vestirii cuvântului venea botezul. Botezul copiilor este o abatere de la învățătura Domnului Isus și a apostolilor. Este o tactică diavolească prin care cel rău caută să împiedice pe oameni să vină la calea unică a mântuirii, calea credinței. Prima aluzie privitoare la botezul copiilor mici se găsește într-o scriere a lui Tertulian în anul 197, care condamnă acest obicei recent introdus ca și acela de a boteza pe cei morți. Cine nu urmărește alt scop decât ascultarea de Dumnezeu, de adevărul său unic, înțelege ușor cuvântul sfintei sale cărți. Cine își face alte socoteli se încurcă și se rătăcește. De ce să nu credem noi cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris? Viața veșnică, mântuirea, o primim numai în urma ascultării de Dumnezeu, iar ascultarea de El înseamnă a asculta de cuvântul Său scris. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre versetul care spune că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu, spunea, cităm, dacă aceasta ar fi îngăduit și n-ar mai fi nevoie de părerea sau voința celui ce primește această taină, adică botezul, nici consimțământul celui din viață, se referă aici la botezul pentru cei morți, apoi atunci ce împiedică pe greci și iudei de a deveni credincioși astfel, adică alții primind botezul în locul lor, după ce dânșii încetează din viață. Am încheiat citatul. Această explicație răspunde și la problema nașilor când botează un prunc, după învățătura ortodoxă și catolică. În cultul ortodox, simbolica botezului este următoarea. Pruncul, la opt zile după naștere, este adus la biserică. Atunci îi se pune numele. Nașul stă cu pruncul în brațe la ușa bisericii, arătând prin aceasta că fără botez nu se poate intra în cer. Biserica închipuie cerul.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 Suflând de fiecare dată asupra lui în forma crucii ca simbol al coborârii Duhului Sfânt și ca semn de exorcizare. Prin suflarea preotului și prin semnul crucii vrea să trezească pruncul din moartea sufletească. Preotul apoi pune mâinile asupra pruncului și îi dă numele. I se dă mai apoi lapte și miere ca simbol că pruncul intră de aici înainte în dulceața și bunătățile raiului, în canaanul împărăției sufletești unde curge lapte și miere.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 Aceste trei afundări sunt semnul Sfintei trăim și închipuie prin afundare și scoatere din apă, învierea și renașterea. Pruncul este apoi înfășat într-un giulgiu alb care este simbolul curăției. Cel botezat este apoi un scumir pe frunte, ochi, urechi, piept, mâini, picioare și spate, care înseamnă pecetea darului Duhului Sfânt. Urmează apoi împărtășirea. Am arătat aici felul botezului în cultul ortodox ca să înțelegem mai ușor adevăratul botez lăsat de Mântuitorul Isus. Pentru a înțelege diferența dintre botezul lăsat de Mântuitorul Hristos și felul cum se practică în cultul ortodox, adăugăm încă un document scris de teologul Dan Stanca și publicat în ziarul România Liberă, 24 octombrie 1992. Cităm.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 judecați voi înșivă vă cele arătate de mai sus în lumina Noului Testament și a istoriei bisericii din primele trei viacuri. Toți marii învățători ai bisericii pe care cultul ortodoxii numește Sfinții Părinți și stâlpe ai ortodoxiei au fost botezați la maturitate, deși majoritatea erau din părinți creștini. Aceștia deci, după învățătura de azi a bisericii ortodoxe, sunt eretici. Botezul lor a fost acordat ca o măsură educativă, nu ca o taină. După învățătura aceasta, credința comunității e de ajuns pentru mântuirea celui botezat, iar el poate să facă crimele și păcatele cele mai mari și la urmă, din pricina botezului, este primit în cer, este mântuit, are viață veșnică. Marele învățător creștin din secolul III, origen, combătând pe filozoful păgân Cel Sus, care învinuia pe creștini că fac adepți din copiii fără cunoștință, scria, cităm, Nu este adevărat! Mai întâi creștinii cercetează bine inimile celor ce voiesc să se alăture de Iisus Hristos și învață pe fiecare în parte. Numai după ce dau dovezi de pline sunt primiți în sânul bisericii. Noi îndemnăm pe copiii noștri și dacă sunt înaintați în cunoștință și sunt curățiți prin cuvântul adevărului și trăiesc cu vincios, sunt chemați și ei în biserică, însă nu sunt primiți ca membrii. În altă parte tot origen spunea, binefacerile botezului în apă atârnă numai de hotărârea credinciosului care îl primește. După cum s-a spus și în alt loc unde s-a vorbit despre botezul în apă, toți mari învățători ai bisericii ca Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie de Nisa, Sfântul Grigorie de nazians și alții, deși din părinți creștini, au fost botezați la maturitate. Botezul copiilor mici s-a generalizat după secolul V. Deși reformatorul Martin Luther în Biserica Evanghelică practică botezul ca în Biserica Catolică prin stropirea pruncilor, în cartea lui intitulată Despre Botez scrie limpede, cităm Noul Testament ne lămurește pe deplin că botezul în apă trebuie să urmeze totdeauna numai după venirea la credință și după întoarcerea omului la Dumnezeu. Iată pentru ce copiii noi născuți ai credincioșilor nu trebuie să fie botezați, ci mai întâi trebuie crescuți și formați pentru a deveni creștini. Am încheiat citatul. Alți mari teologi protestanți scriu clar despre botez. Iată câteva nume. Profesor Dr. Bart. Porunca botezului copiilor mici nu se găsește nici în gura Domnului Isus, nici în întreg Noul Testament. Profesor Dr. Benny Schlag tot ce presupun oamenii că ar fi scris în faptele apostolilor despre botezul pruncilor este curată închipuire. Profesor Dr. Bochmer, În Evanghelia curată vestită de apostolii Domnului nu este nimic scris despre botezul pruncilor. Dr. Acorn, Nu se poate dovedi în tot Noul Testament că trebuie botezați copiii mici. Dr. Beck, profesor la Universitatea din Tubingen Cercetând serios și sincer cele scrise în Noul Testament, se poate vedea că toate casele Lidiei, Corneliu, a temnicerului din Filip, Crisp și Ștefana erau alcătuite din persoane în stare să creadă și să învețe. Cu toate aceste mărturii clare ale oamenilor asupra cuvântului lui Dumnezeu, noi trebuie să credem și să fim convinși despre mărturia Duhului Sfânt scrisă în Noul Testament. Numai așa ajungem la pacea care întrece orice pricepere pe care o dă adevărul dumnezeiesc. Partizanii botezării copiilor mici susțin că se pot și că trebuie botezați copiii, sprijinindu-se pe următoarele argumente. 1. Domnul Iisus a binecuvântat pe copiii mici zicând, lăsați copiii să vină la mine. 2. Botezul înlocuiește tăierea prejur însă atunci ne întrebăm ce se întâmplă cu fetele. 3. Copiii creștinilor sunt sfinți. 4. Casele botezate ar fi avut și copiii. 5. Domnul a poruncit să fie botezate neamurile. 6. Botezul spală păcatul originar și naște din nou pruncul. 7. Pavel, până la urma urmei, n-a fost trimis să boteze, ci să predice Evanghelia și dacă credem în Evanghelie, este destul. Toate aceste motive arătate mai sus se sprijinesc întotdeauna pe o eroare. 1. Este drept că Domnul Isus a binecuvântat copiii, dar niciodată n-a spus ucenicilor să boteze copiii. Nici Ioan Botezătorul n-a botezat copiii. 2. Argumentul că botezul înlocuiește tăierea împrejur nu se sprijinește pe niciun text din Noul Testament e doar o analogie greșit făcută. Tăierea împrejur era un semn pentru poporul Israel, poporul pământesc al lui Dumnezeu, pe când botezul este pentru cei născuți din nou prin Duhul Sfânt. Poporul lui Dumnezeu din nou legământ este un popor duhovnicesc. În vechiul legământ, fetele erau în afara tăierii prejur, pe când în nou legământ nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. 3. Copiii credincioșilor sunt sfinți, datorită părinților, până ajung la vârsta la care pot înțelege și pot crede. Acest lucru nu e un argument pentru botez. Ce fac pruncii botezați care când ajung mari nu vor să fie credincioși? La ce le folosește botezul? 4. Prin casele botezate din Noul Testament nu se pot dovedi cu nimic că ar fi fost și prunci care ar fi fost botezați. Pe presupuneri nu se va putea întemeia credința adevărată. Adevărul se întemeiază pe ce este scris. Dacă se spune a fost botezat în îndată el și toți ai lui, se spune apoi și că s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. O astfel de vorbire se întâlnește destul de des în Scriptură într-un înțeles figurat. Când de pildă citim că tot Ierusalimul sau toată iudeia venea la Ioan, firește că nu trebuie înțeles literal. Acest fel de vorbire nu ne îndreptățește să susținem ideea botezului pruncilor. 5. Domnul n-a poruncit să fie botezate toate neamurile, ci să se propovăduiască Evanghelia la toate neamurile și să se facă ucenici din toate neamurile. 6. Botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, după cum scrie la 1 Petru 3 cu 21. 7. În Evanghelia vestită de Sfântul Apostol Pavel se cuprinde și învățătura despre botez. Altfel de unde a știut Lydia, femeile care erau cu ea și temnicerul cu familia lui, dacă nu s-ar fi vorbit despre botez? Cel cu inima sinceră înțelege ușor adevărul. Nu mai să vrea.